Povestea vieții mele, pista 7. Se afla în odăia lui papa o fotografie a zinei, în toaletă de gală rusească cu cacoșnic pe cap. Mă simțeam necontenit atrasă de acest portret al frumoasei tante Zina. Cu ochii plini de mister și niciodată nu putui hotărâ, dacă ce mă vrăja mai mult erau ochii ei sau uimitoarele ei jubaiere. Făcea și ea parte din strălucirea Rusiei, produs caracteristic al lumii în care trăia. Tanzina era sora vestitului general Scobelev și niciodată n-a fost privită ca făcând cu adevărat parte din familia imperială. Ar fi putut să ajungă vestită pe ecran ca femeie fatală și mi se pare că era ceea ce unchiul Paul numea închip hazliu, zvăpăiată și nesocotită, dar bunătatea ei desmințea cu totul înfățișarea ei de femeie fatală. De la unchiul meu marinar am primit cel din tăi compliment și vă asigur că niciodată nu l-am uitat. La Peterhof într-o zi, noi copiii ne repezeam în fugă peste Pajiștea Verde, spre locul unde mama sta de vorbă în soare cu unchiul Alexis. Eu eram în capul Iureșului și când ne apropiam, unchiul Alexis strigă Ah, voasi la Jolie Petit! La Jolie Petit eram eu și de atunci n-am mai uitat-o niciodată. Dar perechea care mă încânta mai mult era unchiul Săr și tant Ela, ființă de ongerească frumusețe despre care am mai vorbit se căsătoriseră de curând și frumusețea și dulceața ei aveau ceva de vis. Unchiul Serge era dintre toți frații cel mai apropiat ca vârstă de mama, care fusese crescută împreună cu el și cu unchiul Paul. Ca deosebire de ceilalți trei frați mai mari, vânjoși și spătoși, cu toată înălțimea lor, acest unchi era înalt și subțire ca bradul din zicătoare. Cu mult mai împunător decât toți unchii era totuși alesul favoritul nostru. Poate datorită neasemănatului farmec al soției sale, unicul Sergi avea în viața noastră o mare însemnătate. Numele lui în istorie mă tem că va rămâne ca al unui fanatic și al unui reacționar. Moartea-i fună praznică și îngrozitoare, dar eu nu vorbesc despre marele duce Sergiu, guvernatorul Moscovei, ucis de o bombă anihiliștilor. În luna februarie 1905, asasinatul a inspirat piesa lui Albert Camus Le Just”. Unchiul Sergi, despre care vorbesc, era sever și împunător, dar iubea copiii. El care era menit să nu aibă. Nedojenea și nu trecea cu vederea nicio greșeală, dar de câte ori putea, venea să ne vadă în timpul băii, lucru pe care nu știu de ce, toți copiii încearcă să-l obțină de la mai marii lor. Sau venea să ne înfășoare cu plapuma ampat și să ne sărute urându-ne noapte bună. Unchiul Sergiu avea barba scurtă și blondă. Buzele erau subțiri și strânse într-o linie fără mlădiere, neînduplecată. Mai ales în verde închis, pantalonii creți, cizmele înalte și căciula mică de astrahan alb a uniformei lui de paradă, avea o înfățișare nespus de măreață, însă cam aspră. Era scurt la mișcări, era la cuvinte și avea un fel de osebit de a-și ține mâinile încrucișate, cu degetele de la o mână în jurul pumnului celelalte, lalte, sună neîncetat o brățară de lanț pe care îl lovea necontenit de manșetă. Avea ochii și ca oțelul și lumina îi se îngustea ca a unei pisici, până ajungea cât un vârf de ac și atunci era întrânsul ceva amenințător. Ah, dar cât era de frumos, așa ne mai pomenit de drept! O arătare de neasemănată măreție, cu toate că în chipul lui se ghicea fanatismul inimii sale. Dar când mă uitam în sus la el, cu ochii plini de încredere și de ardoare a unei copilițe, ce nu știa nimic din lucrurile aspre, răutăcioase și nemiloase ale vieții, ochii lui de oțel se o clipă, nu avea însă niciodată o privire călduroasă și mângâietoare, că și trebuie să mărturisesc că până și în ceasurile lui cele mai blajine, nu era în unchiul Sergiu nimic binevoitor sau ademenitor. În el trăia tiranul, gata în orice moment să izbucnească. Era în firea lui ceva neînduplecat, nemilos. Simțeai fără voie că dinții îi sunt încreștați. Aspru, nerăbdător, scul la vorbă, poruncitor, n-avea întrânsul nimic din firea veselă și cam nepăsătoare a celor trei frați mai mari. De fapt, era un om cu totul deosebit de ei. Totuși, noi îl iubeam, ne simțeam fără voie puternic atrase spre dânsul, cu toate că știa să fie aspru. Puțină lume poate păstrează despre unchiul Sergiu o amintire duioasă, eu însă așa eu o păstrez. Spre deosebire de asprul ei domn și stăpân, și aici cuvântul se poate lua în sensul lui literar, mătușa sau berișoara ela era toată numai blândețe și farmec feminin. Deși cu mulți ani, mai mare decât noi, ne era vară primară, fiind fica surorii a doua a tatălui nostru, răposata ducesă de hese. Iar prin căsătoria ei se făcu mătușa noastră. Dar anii ce ne despărțeau, în clipele când deosebirile de vârstă sunt foarte simțite, ne făcură să alegem pentru ea demnitatea de mătușe. Unchiul Sergiu, cu toate că adesea poruncitor și aspru față de ea, cum era față de toată lumea, era în adorație în fața frumuseții sale. Fiind foarte tânără și nevinovată când se căsătorise cu el, unchiul Sergiu luase față de ea apucături de dascăl. Parcă văd ce acum, încântătoarea rumeneală ce îi se răspândea pe obraj, când o mustra soțul ei și mustra cam des, fără să-i pese unde se aflau și cine era de față. «Mesiu Serge!» strigaia atunci și chipul ei lua expresia unei copile de școală dojenită. «E de ajuns să-mi amintesc de dânsa ca să mi se topească inima din mine!» Și ea avea minunate giubaere, iar unchiul Sergi, care o iubea cu patimă, cu toate că o dojenea, născocea tot soiul de prilejuri pentru a o încărca cu splendide podoabe. Și apoi, tant Ela avea darul de a-și purta hainele într-un fel cu totul deosebit și numai al ei. Bineînțeles, o prindea orice, căci era înaltă, subțire și nespus de mlădioasă și nicio răsură n-ar fi putut fi asemănată cu frăgezimea pieliței ei. Nu știu ce, întrânsa, aducea și cu un crin. Neprihănirea ei era fără seamăn. Nu-ți puteai lua ochii de la ea și când te despărțai de ea seara, te bucurai dinainte de ceasul de a doua zi, când urma să o vezi iarăși. Costumul de gală al curții era cât se poate de pitoresc. Era alcătuit din largi rochii de catifea ce se deschideau pe foaia din față de atlas alb. Croiala lor, cu trenă lungă și largi mâneci ce atârnau foarte jos, avea ceva medieval Bogat înflorate cu argint și aur Se purtau în toate culorile curcubeului Cele mai bogate fiind dintr-o țesătură de aur sau de argint Un cacoșnic în formă de nimp De la care atârna un vâl Însoțea neapărat acest costum Încât orice femeie părea a fi încoronată Asemănarea costumelor Făcea din orice serbare la curtea rusească O priveliște fără pereche prin pitorescul ei prin bogăția culorilor și nemaipomenita lor strălucire. Adevărate arătări din omie și una de nopți, de o splendoare bizantină și plină de toată misterioasa avraje a răsăritului. Pe acea vreme, intrarea în procesiunea familiei imperiale rusești, în vreo sală de serbare sau în vreo biserică împodobită cu chipuri sfinte, alcătuia un tablou pe care nu-l mai putea uita cine-l văzuse odată. Tant Ela, în astfel de împrejurări, semăna atât de bine cu o arătare din bazme, încât aș vrea să mui pana în culori, ca să o fac să trăiască iarăși fie numai o clipă, căci ochii care n-au văzut-o nu-și vor putea niciodată închipui ce era ea pe atunci. iat -o, se apropie. Un zâmbet divin flutură pe buzele ei de o nespusă frumusețe, rumenala din obrajii săi e asemănată cu floarea de migdal și are o privire aproape sfioasă în ochii lungi, senin ca cerul. În mână ține câteva fire de lăcrămioare, floarea ei preferată. Rochea ei bogat înflorată cu argint, e de culoare nici albastră, nici verde, culoarea ghețarilor sau a pietrei agva marină. Ca coșnicul de smaralde și diamante e un adevărat nimp în jurul chipului îngeresc și sclipitoarele nestemate care îi împodobesc gâtul și brațele, par mai degrabă purtate de ea, niște pioase daruri aduse prin os unei mult iubite sfinte. În altă, zveltă, blădivoasă și de o nemărginită blândețe, o viziune, o bucurie pentru ochi, pentru suflet, pentru inimă. Da, o viziune, îți venea să îngenunchiesc când trecea, ca să-i atingi numai o clipă tibul rochii. Tant Ela, frumoasă, frumoasă făptură, fie ca ceva din iubirea ce o simțeam pentru desăvârșirea ta, să ajungă până la tine în țara adepărtată, unde zaci în mormântul tău de martiră. Acum odihnește în pace în Pământul Sfânt, victimă a unei lumi prea întunecate pentru o ființă de lumină ca tine. Învingătoare totuși de apururi, nici nimic nu-ți poate umbri amintirea. Numai frumusețea ta trupească au putut-o nărui, dar amintirea bunătății tale, a farmecului tău și a blândeții tale, trăiește noi pentru totdeauna ca o stea în noapte. Eram doar o copilă când te iubeam cu atâta evlavie, dar chipul tău a fost pentru mine o revelație. Imaginea ce am păstrat o nu o poate șterge nicio urâțenie a vieții. Sfârșitul tău a fost tragic, înfiorător, mintea nu-l poate cuprinde. Eu o pată pe istoria omenirii. Dar ai trăit odată a aievea și nicio vărsare de sânge nu poate șterge imaginea ta când treceai în fața mea ca o nălucă binecuvântată cu rochea ta în culoarea ghețarilor, culoarea acva marinei. Adunări ale familii, parade, o spețe, slujbe religioase, acestea sunt amintirile rusii în sărbătoare, care sclipesc în fața ochilor uimiți ai copilăriei mele când privesc înapoi. Largi câmpii în care stau în șiruri nesfârșite, trupele, steaguri fâlfâind, muzici trâmbițe și țarul trecând încet călăre în fața lor. Întreacă spune fiecărui regiment câte un cuvânt ce cuprinde o putere de vraje, și, drept răspuns, mii și mii de glasuri se înalță spre cer în strigăte de slavă. După dânsul vine nenumărați marduci, general și suita militară. Uniforme în toate culorile și mai izbitoare la ochii decât toate, caftanele stacoji, galoanele de argint și înaltele căciul de blană ale cazacilor gărzii imperiale. Minunat regiment cu cai mici păroși, de o înfățișare sălbatică și cu capul ținut foarte sus de către călăreții ce stau pe șaca pe un tron. Fără îndoială între cu mult prin pitorescul lor toate celelalte trupe și prin înfățișarea lor, parcă aduc cu ei amintirea stepelor. Au un ei ceva fioros și totodată cavaleresc, care se potrivește cu legendele meleagurilor sterpe și ale munților stâncoși, de la capătul pământului. Urmând de aproape pe împărat și suita sa, venea împărăteasa întrăsură deschisă, înhămată cu patru cai ala Domom, Toată în alb zâmbește Blajin, răspunzând la strigătele ce se înalță în parte și pentru ea. Lângă ea, așa de o mare ducese sau o musafiră mult prețuită. Am văzut două împărătese la rândul lor, trecând astfel întrăsură în fața trupelor. Soarele sclipește auriu pe strălucitorul lor alai. Se deșteaptă în mintea mea imaginea puterii, a splendorii, a mărăției și a slavei, înăruite de apururi. Și când închid ochii, par aud notele adânci și răscolitoare de suflete ale imnului rusesc, înălțându-se spre cer tot mai amplu, ca un cântec prodigios. Din toate imnurile naționale, cel rusesc era cel mai solemn, cel mai impunător, cel mai mișcător. Te făcea să trăi salți, te înfiora până în rădăcinile ființei tale, te străbătea cu o adâncă însuflețire din creștet până în tălpi. Și iată-mă în biserică, o mititică copiliță, țintind cu ochi mari deschiși, fantastica splindoare a sanctuarului unde familia imperială a venit să-și închine rugăciunile Domnului sau să-i aducă prin nos mulțumirile sale. Peste tot aur, sute de făclii aprinse, iar în fața mea misteriosul prag, peste care nu poate călca picior de femeie. Sfânta Sfintelor erit care ascunde ochilor mei neinițiați, taine în care nu am nicio parte... Mă simt plină de evlavie, însă atât de mică și fără însemnătate, aproape fără noi mă aici. Toți ceilalți sunt al locul lor, numai eu sunt o mică străină, pentru care nimic din toate acestea nu-i ceva obișnuit. Și în de de tămâie, parcă ar vrea să întindă în fața mea un văl, plutesc ca o ceață între mine și tot ce privesc. Pe când mă uit vrăjită la atâta strălucire, răpită într-o altă lume fermecată, Voci uimitoare umplu bolțile cu cântări de așa frumusețe și măreție, încât mă fac să tremur de o înfrigurare necunoscută. Înteosebi un bas atât de puternic și de răsunător, încât fără voie îți țiră suflarea ascultându-l. Vie cu putință ca glasul omene să atingă o asemenea măreție. Sună ca un dangăt adânc de clopot, biserica pare prea mică pentru a cuprinde vibrarea lui, Ți se pare că vor să se sur pe pereții pentru a lăsa cerul să privească înăuntru? Mă uit pe furiș în jurul meu să văd ce simt ceilalți, cei de aici, cei pentru care această strălucire ca din basme nu-i nimic nou. Ochii mei cercetează sfios fiecare echip. S-a văzut vreodată o adunare mai impunătoare, mai de seamă. Bărbați mai falnici, femei mai frumoase și în mai sclipitoare. Și unde, în toată larga lume, s-au mai văzut vreodată asemenea jubaiere. La locurile de stau unchiul Sasha și tant Minii, pe acea vreme împărat și împărăteasă. Rochea ei de aur e pe de-antregul acoperită cu flori de argint. Poartă o chiară bătută cu safire atât de mari, încât par niște ochi enormi. Cascade de diamante și de mărgăritare atârnă în jurul gâtului până la mijloc. E singura dintre doamnele de viță regală, a cărei rochei e dungată de lenta albastră a ordinului Sfântului Andrei, pe când marile duce, se poartă lenta roșie a sfintei Ecaterina. Chiar în spatele se stă Tant Mihen. Mai orbitoare decât soarele în apus, ierochei portocalie cusută cu flori de aur. De câte ori se mișcă, perlele închip de pară ale diademei se leagă în încoace și încolo. Nu e destul de zveltă pentru a avea contururi clasice, dar prin chipul cum își poartă podoabele, întrece pe toate femeile de față iar umerii ei, de o frumusețe desăvârșită, sunt albi ca laptele. În ființa ei este o eleganță la care nu poate ajunge nimeni altul, iar lângă ea stă mama mea și, lucru ciudat, atât de bine se potrivește cu această strălucită adunare, încât pare mai la locul ei aici decât la Londra sau Windsor. Rochea ei e de un albastru de gențiană, tivită cu samur, iar rubinele pe care le poartă parcă sunt mari picături de sânge ela cu chip de înger, e îmbrăcată într-a îndafirii unchis, înflorat cu argint, și chipul ei de neasemănată frumusețe e încununat cu diamante ca niște fulgere de lumină. Mai sunt mulțime de unchi, mătuși și vechi unii tineri, alții în vârstă. Alții, fetițe și băieți de vârsta mea, dar chipurile acestora din urmă sunt mai șterse în mintea mea decât ale rudelor mai mari. Printre cei mai în vârstă, mătușa Sani, vlăstar din bătrânul unchi, stă dreaptă ca un mândru stâlp al vechii generații. E mama Olgăi, regina Greciei, toată îmbrăcată în argint, dreaptă ca un copac, e înaltă și impunătoare. vârsta nu i-a încovoiat umerii, nici nu i-a plecat capul. Diamantele din părul ei alb parcă să închiciură de zăpadă și poartă pe dânsa mai multe mărgăritare decât toate cele de față și ragurile cad în grele cascade peste lenta roșie a decorației. Știe, fără greș și șade bine și, în adevăr, răsare ca o mândră străbună printre cei mult mai tineri care o înconjoară. Dar ce mai alai de uniforme, cât de înalți sunt toți unghii și verii mei? Parcă mă tem să mă uit în sus la ei, dar cât de frumoși și de falnici sunt unii dintre ei. Trebuie să mărturisesc însă că se aflau printre ei și câțiva bătrâni urâți de-a de dar se pierd printre cei echipeși. Nu sunt decât niște umbre care fac să reiasă strălucirea celorlalți. Ochii mei îi părăsesc îndată pentru a se ținti cu lăcomie asupra celor care mă vrăjesc, ca niște arătări dintr-un vis de necrezut. Cât sunt de toți ce prinde evlavie, ce cuvioși, pentru și Dumnezeu e o realitate. Oricât de încoronate sunt capetele lor, ei se pleacă cu smerenie în fața puterii recunoscute ca mai mare decât a lor. Se trag perderele de la ușa altarului. Un șir de preoți bătrâni și tineri cobară treptele. Oacheși, blonzi sau cărunți au părul lung și neînchipuit de lucios, de asemenea și bărbile. Sunt tot atât de strălucitori ca și toți cei de față, odăștile lor sunt de aur și de argint, măestriți țesute în izba de străvechi și crucile bătute înestemate în de pe pieptul lor, Fulgeră ca niște lumini vii, iar chipurile lor au o stranie asemănare cu icoanele în fața cărora se închină. Sfântul Nicolae, Sfântul Andrei, Sfântul Ioan Biserica e plină de fumul tămâiei, mă simt puțin amețită. Neobișnuită să stau atâta în picioare, încep să mă doară tălpile. Prind o privire a mamei, îmi zâmbește pentru a mă îmbărbăta și își pune un deget pe buze. Răbdare, pare că înșoptește. Eu, mica protestantă, nu trebuie să o fac de rușine. Apoi, întorcându-se iar spre preoți, care răpită de vreo mare destăinuire, își face cu sfințenie cruce. Mama se simte aici la locul ei. Mama face parte dintre dânsii. Sufletul ei e al lor. Mama e o fărâmă din Rusia, mama. Și într-o noapte de vară a trecut în fața ochilor mei un vis. Atât de minunată era frumusețea lui, încât pe când îl scriu, mi se pare că născocesc unul din basmele mele de altă dată. E sărbătoarea zilei onomastice a împărătesei. Ziua onomastică are, sau mai degrabă trebuie să zic că avea, o mare însemnătate în Rusia. Adevăratul nume al lui tant mini era ca al mamei și al meu, Maria, adică îi fusese dat când se făcuse ortodoxă. La început, ca principesa Danemargei, fusese botezată Dagmar în religia protestantă. Ziua Sfintei Maria Magdalena, patroana noastră, cade din fericire în mijlocul verii, așadar se puteau face mari sărbări sub cerul liber. Ziua se începea cu o slujbă religioasă ca aceea descrisă. Pe urmă, după câte îmi amintesc, venea defilarea trupelor, iar seara lacurile și fântânile din Peterhof se luminau și într-una din insule se reprezenta un balet. Acesta, de fapt, fu programul zilei patronimice, de care îmi amintesc după atâția ani. Ceea ce face amintirile mele mai puțin limpezi e faptul că festivitățile serii se desfășurau la ora când de obicei pe noi ne culcau, astfel încât în ochii mei uimiți totul părea o scenă din basme, o noapte care nu avea nicio legătură cu adevărurile vieții zilnice. Familia imperială nu locuia în marele palat din Peterhof, ci în case mai mici clădite pentru ea, dintre care cea mai de seamă era numită ferma. Marele palat din Peterhof e o clădire falnică din timpul Caterinei celei mari. Cea mai de seamă frumusețe a ei e datorită grădinilor și fântânilor care se coboară în largi terase până la marginea apei și sunt întocmite în același stil ca la Versailles. Palatul își are fațada spre un mare lac ce nu e, de fapt, decât un braț al Mării Baltice. În acea noapte neuitată, fântânile fură luminate în culori deosebite, dintre care auriul și rubiniul fură o priveliște de vraje. Dar punctul culminant al seratei a fost baletul pe una din insule. Mi-aduc aminte cum ne îmbarcarăm pentru a porni spre insula fermecată și, în adevăr, parcă porneam spre Citera, clasica insulă a iubirii. Liniștită și limpede era noaptea, aproape luminoasă, cum sunt nopțile din țările nordice, în mijlocul verii, Nete de ca o oglindă și se răsplângeau luminile fântânilor, precum și umbrele bărcilor ce lunecau pe luciul imensului lac, care părea o mare misterioasă. Parcă plecai în zbor pe aripile unui vis, un vis nedeslușit și dulce, în care toate glasurile și fețele omenești păreau năluciri blajine, fețe fericite pline de bunătate și glasuri ce nu puteau rosti, decât cuvinte blânde sau nu puteau cânta decât cântării de dragoste. Sunetul morcom al vâslelor tulbura singur tăcerea. Noi copii, unul lângă altul, ne țineam răsuflarea ca să nu ne deșteptăm din farmecul cene în cremenea. Am fi vrut să rămână toate așa în veci de veci. În sfârșit, ajunserăm în insula fermecată. O oază, o oază de arbori și în fața acestui minunat fond verde o ferie ușoară, încântătoare, ireală. Dansuri plutind încoace și încolo. Zâne, elfi, nimfe... Culori măestrit îmbinate, mișcări ritmice legănate de acordurile unei muzici de dans, a cărei dulceață îți topea inima. Umbre eterice, năluci, naiade, pâlpâiel de flacără, făpturi ca de vis fără trup, fără suflet, născociri ale creierului. Le-am văzut eu toate acestea, oare sau nu? Amintirile-mi sunt atât de aburite, încât s-ar putea să fi fost numai părere, dar nu au fost aievea. Și aceasta era o parte din Rusia, din acea Rusie de odinioară, din acea falnică și minunată Rusie aproape asiatică însplendoare, cu nesfârșitul ei alai de măreție și de putere. Un vis, o clădire de nisip, ceva care a trăit și s-a năruit și nu mai e. Să trecem acum la ceva cu totul deosebit, la amintirea unei ființe de o fire mai substanțială, care nu are nimica asemănător cu nălucile, cu naiadele și cu pâlpâiala de flăcări. E vorba de contesa Alexandrin Tolstoi, vara renumitului scriitor, pe vremuri guvernanta mamei și care a fost una din spaimele copilăriei noastre. O impunătoare bătrână era contesa Alexandrin Tolstoi. Fusese impunătoare pe vremea când era mama tânără și rămăsese tot așa și în timpul nostru. Ciudățenia înfățișării sale se datora unei serii de bărbi care ajunseseră cu vârsta moi și fleșcăite, ca niște saci de piele de șerți. o brazul mare și nasul cu nările largi deschise. Era prea mic pentru acel chip. Pierduse într-un accident degetul mijlociu de la mâna dreaptă. Din această pricină căpătase un tic nervos și nu înceta de a freca unul de altul, degetul al doilea și al patrulea peste rămășița degetului ce îi lipsea. Și apoi trecea mâna peste obra și nas, parcă ar fi gonit o muscă Această mișcare nervoasă o repeta necontenit Bătrâna contesă, cum o numeam noi, abusese o nemărginită autoritate în copilăria mamei Și o păstrase neschimbată, chiar după ce mama se făcuse mare și ajunsese ea însăși mamă de copii Bătrâna contesă își urma rolul de autocrat și cu noua generație Puternica ei personalitate se simțea în toată casa când venea să stea câtva timp la fosta ei elevă, iar noi copiii eram mereu muștruluiți ca să-i fim pe plac, sau mai bine zis ca să nu-i fim pe plac, căci în adevăr exigenta educatoare era greu de mulțumit. De la ea, în mare parte, se trăgea acel sentiment de neliniște de care nu s-a putut dezbăra mama toată viața. Neliniștea pomenită mai sus, sentimentul că nu dobândise de plina desăvârșire, pe care o așteptau alții de la dânsa. Când bătrâna contesă se purta aspru cu noi, copiii sau măsura până unde ne mergea ignoranța sau descoperea vreo lipsă în buna creșterea noastră, întregea de fapt educația mamei, apăsând cu mână grea asupra fostei eleve și prelungind în jurul lipsurilor mari ducese, aceeași atmosferă de mâhnită dezaprobare. Ivira ei printre noi în Rusia sau Aiurea era ca un bucium ce ne chema la datorie În timpul ocupației casei noastre că niciun alt cuvânt nu exprimă în tocmai purtarea ei față de noi Toată lumea își vedea de treabă cu mare osândire Cu dânsa nu mergea să fie cineva Câtuși de puțin lăsător Când era de față Ne făcea să stăm drepti ca la paradă Cu purtarea fără greș din zilele mari Când era pe aproape bătrâna Alexandrin Tolstoi Nu mergea să tragi la fit Totuși cred că mama cu toată teama de ea iubea din inimă pe bătrâna ei guvernantă. În ochii ei era o puternică legătură cu trecutul și cu mult iubitul camin de odinioară. Era și ca o așche din vechiul trunchi, o rămășiță din frumoasele zile de demult, un veteran din vechea gardă, neînduplecată, nesatisfăcută cu nimic, niciodată nu se mulțumea cu ceva ce nu era pe de-a de Principiile ei erau înalte, erau principii imperiale. Pentru nimeni pe lume nu s-ar fi clintit cu nicio fărâmă din felul ei de a fi. Desăvârșit nu era nimic, afară de ceea ce numea ea astfel. Părerea altuia a oricui era o sândită de dânsa la tăcere. Niciun glas neavând răsunet când vorbea ea. Stând ca pe un tron în cel mai bun jilț din camera mamei, revărsându-și înțelepciunea peste tineri și bătrâni, avea întrânsa ceva care îți amintea de un papă. Totdeauna îmbrăcată în negru, cu o fundă legată peste multele bărbii pentru a le ascunde revărsarea, fuma nenumărate țigări, pe când degetele de la mâna stângă se frământau. Avea și o deosebită înclinare pentru plăcerea de a mânca. Desigur că avea și dânsa digestie rusească și în timpul șederii sale la noi, bucătarul, ca și toți din casă, se simțea nevoie să-și ridice destoinicia până la cel mai înalt nivel. Cred că avea o inimă de aur, ne iubea din suflet. Îmi amintesc și astăzi cum mă simțeam îngropată, ca să zic așa, în ambele ei bărbii, când ne strângea la piept într-o îmbrățișare de bunică. Ca toți copii, prindeam cu mare plăcere fluturi și mi-aduc aminte de indignarea ei când ne-a văzut trăgând în țeapă cu niște ace în vârful pălăriilor noastre de paie pe vieții prizonieri. Ne asigură că erau încă vii și că îi vedea cum se zvârcolesc în tot felul, pe țeapa în care erau prinși. Ne numi barbari, cum și eram, dacă spusele ei erau adevărate. Bătrâna contesă Tolstoi trăi până la o vârstă foarte înaintată, lucru care se potrivea de minune cu firea ei încăpățânată. Voi vorbi încă o dată mai încolo despre Rusia sub domnia lui Alexandru al III-lea și apoi despre curtea lui Nicolae al II-lea. Dar acum, pentru a păstra oarecare șir și a-mi urma povestea potrivit cu trecerea anilor, trebuie să ajung la Malta, raiul copilăriei noastre. Ne embarcarăm spre Malta, la Marsilia, în octombrie 1800. Bunica regină ne pusese la dispoziție pentru această călătorie iachtul ei, ospon, foarte frumos, însă nu prea de ispravă pe o mare zbuciumată. Avură în vreme rea în tot timpul călătoriei, de 3-4 zile dacă nu mă înșel Ceea ce mi-amintesc foarte bine e că aproape toată lumea suferit de răul de mare Mama, cu toate că nu-i plăcea marea, îndura de minune drumurile pe apă Pe vremea aceea sufeream uneori foarte rău, dar niciodată nu eram cu totul abătută Erau și ceasuri printre clipele grele în care mă simțeam minunată de sănătoasă și de fericită Ducky, nedespărțită a mea și era din potrivă foarte bolnavă, pe când mica Sandra nu se lăsa doborâtă. Nu mi-amintesc multe despre sora mea Beatrice. În acele timpuri era un mic bebe și trăia într-un apartament cu totul al ei. Pentru noi trei surori, baby a rămas baby și cu toate că e mama a trei băieți mari, o numim astfel și astăzi. Ziua mea de naștere a fost prăsnuită pe actul Osborne la 29 octombrie iar sosirea noastră era hotărâtă pentru a doua zi. Fui foarte mândră să-mi servez aniversarea pe mare și să pot lua parte fără vreun incident neplăcut la ceaiul ce-mi fu oferit de ofițeri cu acest prilej. Nu mi amintesc de vreo altă întâmplare în timpul acestei călătorii decât plăcerea de a vedea valurile revărsându-se deasupra punții. Lucru ciudat, nu mai știu măcar cine comanda vasul în acel timp. Dar ceea ce mi-amintesc, parcă ar fi fost ieri, e sosirea noastră la Malta. E una din acele priveliști întipărite în mintea mea pe vecie. O minunată viziune păstrată cu evlavie în suflet până la sfârșitul zilelor mele. Se lăsa amurgul când intrarăm în bătrânul și frumosul port cetățuie la Valeta. Sub ochii noștri se desfășură un măreț tablou. În fund, falnicele întări, în mare parte cioprite chiar în stâncă și la picioarele lor întreaga flotă mediteraneană în podoabe de sărbătoare. În vremea aceea vasele mai aveau catarguri care adăugau la frumusețea silueteilor și pe acele catarguri se înșiruiau unul peste altul marinarii în albastru, strigând urale cât îi ținea gura. Toate steagurile fâlfâiau și pe când Osborne înainta încet printr-un îndoit șir de vase de război, fiecare fanfară pe rând intona imnul God Save the King. Cerul era de un roșu aprins, ca de jăratic, și apa, precum și stâncile portului, se luminau la focul lui. Pământul, marea și cerul erau de purpură. Fira o rânduise o uimitoare iluminație cu prilejul acestei sărbători. Sosirea a patru fetițe cu mama lor în fermecata insulă Malta, în care aveau să trăiască timp de trei ani, zile de neînchipuită încântare. Văzduhul și apa, o minune de culori, pământul aprins ca para. Muzică, steaguri, urale, iar până ne ancorarăm papa, care ne aștepta. Papa a ajuns la cel mai înalt punct al carierei sale și la cel mai înalt punct al frumuseții lui. Papa, cu fața pârlită în care străluceau nespus de fermecătorii ochii lui albaștri, marinar în adâncul înțeles al cuvântului, marinar, englez și prinț. Pechei, înconjurat de casa sa militară și însoțit de o gardă de onoare în uniformă roșie, se afla bătrânul Sir Linden Simmons, guvernatorul Maltei, vicerege al insulei, suveran în locul majestății sale. Bătrânul Sir Linden întruchipa englezul tipic, așa cum și-l închipui străinii. Roșul la față, voinic, cu favoriții albi, abia încăpând într-o uniformă roșie strâmtă, purtând bicornul cu penaș alb. Un gentil om vesel, cordial, privind viața cu optimism. Amurgul, lăsându-se repede, stinsese strălucirea portocalie a celui, a pământului și a mării, și se să treptat umbrele serii, când străbătură în falnica la străzile la baletei, pe care stau înșirate trupele. Tot în sus, pe drumul încolocit și fortificat, ce duce de la port spre partea interioară a orașului, trecură în peste podeți cu lanțuri, pe sub mărețele porticuri și apoi de-a lungul străzile gale. Strada principală a capitalei De partea cealaltă, alte podețe, alte porticuri Căci la Valeta e un oraș fortificat Și în tot lungul drumului, mulțimea aclamând Balcoane pline de lume Se apropie însă noaptea și toate păreau nedeslușite Se întunecase de a binelea când ajunsem la Sant Antonio Palatul de var al guvernatorului care ne fusese cedat Pe tot timpul șederii noastre la Malta Sant Antonio, și iubit Ah, nespusa bucurie de a te deștepta a doua zi dimineață într-o lume nouă. În ajun, toate fusese răne deslușite, ca într-un vis. Lungul drum de la oraș până la castelul de vară, trecerea cu trăsura pe cea din urmă alee, intrarea în marea curte împrejmuită cu ziduri, oprirea la ușa din față, treptele largi și marile camere cu podele de lespezi. Noaptea învăluise toate aceste prime întipăriri, la care se adăugau oboseala lungii călătorii și înfrigurarea strălucitei primiți. Poderele parcă se legănau sub picioarele noastre, după atâtea zile de mare furtunoasă, încă ni se părea că tot călcam pe o punte ce se clătina sub noi. Capul ne era amețit și pleapele parcă țepene, din lipsă de somn. Dar ziua a doua fu o adevărată revelație deșteptarea într-o lume ferică. În fiecare lucru era încântare. Era prima noastră întâlnire cu lumea de la mieză de fapt aproape lumea răsăritului, căci Malta seamănă mai mult cu Palestina decât cu oricare alt loc. Odea noastră de culcare se deschidea asupra unei mici scări de piatră care ducea în grădină. La mijlocul scării se afla un mic acoperiș lat pe care puteai să te lași. Cea din 1 priveliște de pe acoperiș, în grădinile de la Sant'Antonio, E una din acele încântări pe care nu le pot uita O oază între ziduri, având ceva tainic și asiatic Un belșug de pomi de specii în mare parte necunoscute Și printre toate acestea izvodul încâlcit al unor cărărui lucios pietruite Dincolo de zidurile înconjurătoare, alți pomi, altă lume de descoperit Aici nu se găseau răzoare bine orânduite ca în grădinile ce ne erau obișnuite Nimic decât mari bucăți de pământ întretăiate de cărări, unde toate creșteau la voia întâmplării. Minunate pete colorate ce îmbătau tot locul cu o mireasmă desfătătoare. Peste acestea amestec de flori, fruteau mii de albine și de fluturi, ușor în însuflețind văzducul care părea viu în milioane de aripioare. Iasomia înflorea din belșug. Erau mușcate în alte cât un pom, verbine, trandafiri și smocuri mari de crisanteme albe ca fulgii, revărsându-se în cascade luminoase peste cărăruie și așternându-le cu mii de petale albe. Erau și micșunele, narcise, anemone, afară de o mulțime de alte flori necunoscute în clima nordică. O lume fermecată, țară de basm, în adevăr. mână în mână, dăche și cu mine, esteam privind în jur, uimite, fără cuvânt. Era o revelație, nemaipomenită, frumusețe, care făcea să ni se umple ochii de lacrimi. Încet, cu cernic aproape, coborârăm în acel rai, luându treptat în stăpânire, rătăcind în frumusețea lui ca într-un vis. Portocale, da, adevărate portocale. Nu de tot coapte, dar atârnau la umbra frunzelor dulcioase, minci, rotunde, mititele, vestind dulceața lor viitoare. Descoperirăm că o mică, smerită floricică albă, umplea văzduhul cu un de dulce mirasmă. Creștea peste tot în tufe, iar pe toată înălțimea zidurilor se cățăra o mulțime de trandafiri, unii mari, galben deschis, cu multe foi, parcă râdeau la noi din înălțime, știind că sunt prea sus pentru mâinile noastre lacome. Mai era și vilia, o minunată plantă cu flori purpurii, nemai întâlnită până atunci, și care acoperea zidul ca un covor. Ah, câtă dulceață, câtea frumusețe, cât farmec! și alte grădini mai departe, ce parcă îți făceau semn de după înaltele lor ziduri. Trecând treptat prin cărări înguste, pășai tot mai înainte în fericire și peste tot flori, parfum, soare și zumzetul a de aripi, lume cunoscute de descoperit, mister, crânguri umbroase și pârâiașe de apă curgătoare pe sub ramuri veșnic verzi, și apoi ce micșunele, unele albastru deschis, în mari, cum nu mai văzuserăm până atunci, altele violetă închis, jumătate ascunse sub foilelor mirositoare. O, oh, ce fericire, ce fericire! Dincolo de grădini se afla marea curte pe care o zări să rămne de la sosirea noastră în ajun. De-a lungul zidurilor, neobișnuite de înalte ale curții, creșteau pomchi de piper, semănând întru câtva asălcii cu și subțire. Iar partea de sus a zidurilor, pe două părți, forma o îngustă alee de piatră pe care te puteai plimba. Una din aceste alei despărțea curtea de grădinile publice, care erau mari, frumoase și deschise oricui dorea să se bucure de umbra lor. Față-înfață cu acel zid se întindeau grajdurile. Aveau o mare însemnătate în viața noastră, că eram pătimașe iubitoare de cai și de călărie și ieșiseram cu totul acum de sub supravegherea bătrânului lămlei. Schitii și tovarășii săi, bine lustruiți, fusese rărânduiți în grajduri, înainte de sosirea noastră, precum și Tomii, care acum aparținea de-a binelea Sandrei. Al zid înalt, tăia de două largi arcade, despărțea curtea cea mare de una mai mică în fața ușii de intrare. Și aici se aflau pom de piper argintic cu ciorchini răsfirați, trandafiriu deschis, atârnând în manunchiuri subțiri și ușoare, legănate de orice adiere de vânt. Fie ce lucru însemna o noutate o descoperire. Casa însă și era foarte mare, cu nenumărate lungi încăperi podite cu lespes și lungi cerdace, ce se sfârșeau în terase prelungite în capătul de sus al zidurilor, ce despărțeau grădinile una de alta. Planul arhitectural era minunat și foarte potrivit cu clima caldă. Găseam mereu pileși pentru noi expediții, căci acoperișurile erau late și pe niveluri deosebite, Astfel încât erau un încântător domeniu de explorat. Puteam să ne și plimbăm pe ele și să umblăm când sus, în jos, cercetând toate grădinile de sub noi și căpătând astfel din înălțim priveliștea întreagă a topografiei lui Sant Antonio. Totul ar cătuia o lume aparte, încâlcită, ademenitoare, un nesecat izvor de descoperiri atacul mamei era o cameră lunguiață, încântător de răcoroasă, din care o scăriță cobora într-una din grădini, cea mai mică și mai umbroasă din toate. Prin mijlocul ei trecea o cărare de lespeți lucioase, la al cărei capăt se afla un pom care nu semăna cu niciun altul ce am mai văzut vreodată. Era un pom cu trunchiul gros, cu ramuri larg întinse, semănând puțin cu un stejar și florile lui se învoltau portocalii ca focul înainte de a da frunzișul. Aceste flori încărcate și mari semănau va ca formă cu floarea de salcie. Când era flori de abinera, ți se părea cu adevărat ca arde în flăcări. Minunată priveliște! Mai avea și alt dar ciudat, dacă îi ramurile, pica asupra ta o adevărată ploaie de miere. Mama îngăduise grădinarului să facă în această grădină, pentru fiecare dintre noi, Câte o mică grotă dintr-o piatră ușoară ca buretele, ce se găsește numai în insula Malta Maltezii au un meșteșuga lor în clădirea acestor mici grote Care au aproape forma obișnuiților stupi, dar sunt mai scunde și cu o deschizătură în față Aceste mici grote caragioase erau ceva de nedescris Noi le socoteam drept adevărate opere de artă Erau locașuri pline de umbră tăinuită ca să mai întețim fiorul de mister ce ne cuprindea, așezam în mijlocul fiecărei o strachină plină de apă, ce ținea loc de iaz brăjit, cu peștișori auriți din cei mai mici ce se puteau găsi, care înnotau în apa străchinilor. Peștișorul meu favorit, nemaipomenit de mic, stropit cu roșu și negru, îl botezase în pompus Mefisto. Mefisto îmi era foarte drag, îl iubeam cu adevărat încântare sufletească și țeseam tot soiul de povești. În jurul plăpândei lui ființe Timp de o zi sau două, Mephisto se arătă destul de mulțumit în mica lui Strachină Dar pe urmă început să stea cu coada în sus și cu nasul în jos Și rămânea astfel cu o îngrijorătoare Încetând cu totul de a nota, până ce într-o dimineață îl găsi mort Bietul Mephisto negru cu roșu și cu zile așa de scurte Ca orice copil făcui o adevărată tragedie din pierderea prea timpurie a lui Mephisto Căci moartea unei vietăți scumpe nu e doar pentru un copil o janică întâmplare. Câte tragedii de felul acesta n-am întâmpinat în viața mea. Și totuși, oricare nou animal era primit cu aceeași însuflețire și nădejde de veșnicie. Fiecare grădină de la Santa Antonio avea însemnătatea ei deosebită, farmecul ei deosebit, povestea ei deosebită și erau cinci în afară de grădina de Zalzavat și de grădina publică. Când m-am întors la Malta, după vreo 40 de ani, fiul grădinarului de odinioară îmi arătă cu multă mândrie Violete răusești pe care alteța sa imperială, ducesa de Edinburgh, le sădise în timpul șederii sale în mult iubitul Antonio. Mama și tata erau foarte iubiți în Malta și Antonio ajunsese în un locaș mereu prin cum muzafiri. Mulți se perindau prin casa noastră și noi, copiii, primeam o bună parte din loarea lor aminte. Ne făcurăm nenumărați prieteni, mai ales printre ofițerii de marină. Toată flota era, ca să zic așa, la cheremul nostru. Vizitam când un vas în altul, iar vaporul Alexandra, vasul amiralității, era favoritul nostru și ofițerii lui, tovarășii noștri preferați.